Григо не таки. Дмитрій підійшов до нього. «Не тямиш, а про Судислава пам'ятаєш? Про те, як Павло його садибу, говорив?» Іванко зраділо вигукнув. «О, про Судислава мова була. Так то ж коромольник? Він із Бенедиктом разом. От якби ми тоді його піймали?» «Коромольник, а тобі що? Не твоя справа? Бояри з боярами самі розмовляють, а ти готовий, слухай». Та ж він продав руських людей чужинцям. Дмитрій так гостро глянув на ковача, що той більше нічого не сказав. Продав язик прикуси. Дмитрій помахав кулаком біля Іванкового носа. Хочеш, щоб голова була ціла, собі у дворищі, і не виході ввечері нікуди? Я б тобі показав, як просадив боярський язиком молоти. Іди геть. Здивований вискочив Іванкові Дмитрія. «Чому Тисяцький так обурився за суди слава? Адже він його ненавидить?» І не подумав ковач, що бояри скрізь одним миром мазані, скрізь на смердів однаково дивляться. Не міг здогадатися, що його слова, сказані друзям у Медовара, так швидко дійдуть до вух архієпископа, а слова ці й дійшли, було кому підглядати і підслуховувати. Невтямки Іванкові, що його ім'я, ім'я простого колача з далекого Галича, стало відомим архієпископом, найбагатшому новгородському боярину. Отак От і познайомилися вони, не бачачи один одного. Розлючений архієпископ вичитував переляканому посадникові. «Ти старий, уже став неповороткий, не знаєш, що в городі робиться». Від купців іноземних я взнав про того алечанина. Мало у нас розвелося своїх неслухняних, та ще й це приїхали. Ти придивись за ним. Може, де необережно у воду впаде, чи в яму гоступиться. А твої люди чого роти роз'являють? Таких хапати треба, щоб ніхто й не бачив. Архієпископ уявляв собі те, що було в Медовара. Цій голоті тільки й треба того. Певно реготали, коли оповідав ковач, Як палахкотів судиславів терем. Їм тільки руки розв'яжи. Не давала спокою йому Новгородська вольниця. Того й чекай, що спалахне буря. Нікого нема. Залишили Дмитрія одного. Стоїть він посеред гридниці, Оглядається навкруги. Так, як і в них, у Володимирі в Галичі, біля стіну ковані залізом столи й лави, на стінах зброя розвішана, а підлога шкурами звіринами встелена. Відчинилися двері, і в грибниці війшов середнього зросту чернявий чоловік з посилими вусами, одягнений у гаптований сріблом синій кафтан. Підійшов до Дмитрія, привітався. «Це ти, боярине?» Від князя Данила послом приїхав. «Як звуть тебе?» Приємним голосом запитав. «Дмитрій зрадів. У цього боярано розпитає він докладніше про Мстислав. Чолом тобі, чоловіче добрий, і вклонився. Я є посол, а називаюся Дмитрієм. Далеченько ти заїхав. Яке ж лихон пригнало сюди?» Сердечність незнайомого... Підкупила Дмитрія, і він розповів йому про свою подорож. Непомітно підійшли до вікна і сіли поруч на лаві. «Лізуть на руську землю», – стиснув кулаки новгородець. «Хватають за горло, дихати не дають». І раптом пожвавішав, чорні очі заіскрилися відвагою, вигукнув. «Бити треба, бити так, щоб не бачили, куди втікати». Дмитрій аж отсунувся трохи далі, наляканий цим вигуком. "Новогородець, Новгородець гаряче продовжував. «Ви що ж перелякалися? Боїтесь!» «Я же вже зухвалий цей боярин!» Спершу здавався таким лагідним, а тепер ображає. «Ти не кричи, боярине!» Схопився з лави Дмитрій. «Сам піде спробуй!» «Чи мечі у вас потупилися?» З лукавою посмішкою запитав Новгородець. «Ти насміхаєшся!» Мечі у нас є, і люди хоробрі є, та сили мало, а ти сміливий сидіти тут у Новгороді, у нас побудь, то побачиш. А що бачити, я б з ворогами мечем, та що з тобою розмовляти, хвалько, таких нам не треба. А я попрошуся до Галича їхати, візьмуть. Тебе, розсердився Дмитрій, ні, скажу князеві, нехай не бере. «От такі люди мені подобаються!» – розреглятався новгородець. «От такі, як ти, мені не подобаються!» – відрізав Дмитрій. «Закипів, хлопче! Ну, ховонь!» – продовжував глузувати новгородець. «Дмитрій зірвався з місця! Ти язикові волі не давай! Я тобі не хлопчик, я тисяцький. «О, а я й не знав! І знати тобі не треба! Князь Мстислав скоро прийде!» Зі мною не хочеш говорити, не хочу, наступився Дмитрій, ще міцніше стиснувши в правій руці пергаментний сувій Данилову грамоту. Ну, то скажи, яка дружина в князя Данила? Це я князю Мстиславу скажу. О, стрий ти. Знали Данила та Мирославкого посилати? Тебе не питали, буркнув Дмитрій. Гостям не личить так поводитися. Нечемно. Я не твій їсть. Новгородець гучно заплескав у долоні, і на порозі з'явився Микула. Це ти, Микула? Я князю. А де отроки вийшли? Скажи, нехай меду міцного принесуть. Микула непомітно вийшов з грибниці. Все так скоїлося швидко, що Дмитрій розгубився. Я... я не... «Знав?» – заюкався Дмитрій. «Прости, я...» Стислав дружньо поклав на Дмитрієва плече свою руку. «Без тих слів не бійся. Що прощати? Люблю гарячих. Не люблю тихеньких та улесливих. То не вояки».